Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'informatiu d'aquest dijous centra la mirada a l'inici dels actes de la Setmana del Consum. Tot seguit, ho repassem en titulars. Aquest dijous es dona el tret de sortir dels actes de la Setmana del Consum. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Regidoria de Salut i Consum de l'Ajuntament de Tiana, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. La sala al acull aquest dijous un acte informatiu sobre la situació actual de les places de l'Escola Bressol Municipal i quines són les perspectives de futur. Anirà a càrrec de l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, i la regidora de Promoció Social i Educació, Maria Antònia Fort. El canvi de l'enllumenat públic de Tiana, que ja s'ha executat en els carrers del centre de la vila, permetrà estalviar fins un 20% d'energia elèctrica. Un cop finalitzin els treballs, els quals s'allargaran fins al mes de setembre, s'hauran instal·lat 200 lluminàries de nova distribució i sistema de doble nivell i 600 lampades noves. Prop de 1.600 quilos de menjar és el que recollit l'Institut a l'Assat de Montgat a través de la campanya d'aliments que ha dut a terme aquests últims dies. Aquest dimecres s'ha portat a Creu Roja Montgat Tiana la meitat de la quantitat recollida i l'altra part s'ha destinat a la casa benèfica del Masnó. Radio Tiana, les notícies del migdia. Aquest dijous es dona el tret de sortida als actes de la Setmana del Consum. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Regidoria de Salut i Consum de l'Ajuntament de Tiana amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Des d'aquest dijous i fins al pròxim 19 de juny s'organitzaran diversos actes en tort temes de consum i les normes i consells més importants que és necessari que el consumidor conegui. Jordi Monturiol és el regidor de Salut i Consum de l'Ajuntament de Tiana. L'objectiu és uh, molt clar que aquesta Setmana de Consum serveixi per, per informar per prevenir i perquè les persones tinguin una, una clara conscienciació sobre el comportament pel que, pel que fa al consum el primer dels actes de la Setmana del Consum és una xerrada que porta per títol què cal tenir en compte a l'hora de comprar. L'acte tractarà diversos punts com on i quan hem d'anar a comprar, aprendre a llegir les etiquetes dels productes, comprar aliments de temporada, si és convenient pagar amb targetes, els drets del consumidor a l'hora de canviar algun producte o fins i tot les compres irreflexives. Sobre aquest últim punt en fa una avançada l'encarregada de la xerrada la tècnica de consum Maria Jesús Cayuela. El que nosaltres sempre aconsellem és que fes fer una reflexió de la necessitat real d'aquesta compra. Eh? Tots coneixem aquelles compres per impuls, ja sigui per l'incidència de la publicitat o ja sigui perquè entrem a en un centre comercial i, i ens atrau el, el producte, ens l'emportem i després quan som a casa veiem que realment és una compra que no necessitàvem. La Biblioteca Camarateu acollirà la xerrata aquest dijous a partir de les 7 del vespre. Els actes de la Setmana del consum continuaran a partir de la setmana vinent, dilluns a donarà el tret de sortida a una exposició dedicada al consum responsable i dimarts l'oficina mòbil d'atenció al consumidor visitarà Tiana. A més, al llarg de la setmana s'emetran píndoles sobre temes de consum en aquesta emissora. Estava previst donar el tret de sortida als actes de la setmana del consum el passat diumenge amb una obra de teatre. Finalment, però, per motius personals d'una de les integrants de la companyia, es va haver de suspendre. L'Ajuntament de Tiana espera poder oferir aquesta obra més endavant. La Sala Albénis acull aquest dijous un acte informatiu sobre la situació actual de les places de l'Escola Bressol Municipal i quines són les perspectives de futur. Anirà a càrrec de l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, i la regidora de Promoció Social i Educació, Maria Antònia Fort. L'acte arriba després que prop d'una cinquantena de famílies s'hagin quedat sense lloc a la llar d'infants pública. Segons ha indicat Muñoz, la intenció d'aquest acte és donar informació d'una banda de quin és l'origen de l'oferta de places i de l'altra quines són les possibilitats d'ampliar-la. Diana Exposarem doncs, que l'origen d'aquesta oferta, per primera vegada en la història de Tiana és de fa 3 anys i què va ser el conveni que el govern municipal de llavors amb la Generalitat van fer en el pacte que es va fer 4 anys amb els ajuntaments de Catalunya un pacte que obligava a construir unes escoles, unes places fins al 2010. Per tant, va ser aquella planificació la que va permetre ofertar unes 80 pico places i és aquella planificació la que en aquest moments ens hem lligat i no hi ha una altra oferta a la Generalitat de moment. Muñoz ha afegit que no són només una cinquantena de famílies les que s'han quedat sense plaça a l'Escola Bressol Municipal, sinó que cal tenir en compte la quantitat potencial la que podria sol·licitar-ne l'accés. D'aquesta manera, la xifra s'eleva a moltes més. Així mateix, s'ha mostrat pessimista pel que fa a les expectatives d'ampliar l'oferta per part de la Generalitat. A Tiera no hi ha 50 famílies que no poden accedir a l'Escola Bressol Municipal. Hi ha aproximadament 220 famílies que no poden accedir a l'Escola Bressol Municipal. Una cosa són els 50 que ho han formalitzat i una altra cosa és tots els que, tot i que no han fet la sol·licitud, potencialment podrien demanar-ho. És la, la primera reflexió a fer. I la segona és que el pacte d'Ajuntaments i Generalitat del 2006 era creant una primera tongada al voltant del 30% de places dels infants d'aquesta edat 0-3 anys. I que la segona tongada que estàvem esperant que es congués, doncs tot apunta que no es convocarà. L'acte informatiu sobre les places de l'Escola Bressol Municipal tindrà lloc aquest dijous a la sala Albènis a partir de les 6 de la tarda.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 un 10 i un 20% de l'energia elèctrica se segueixen dues línies de treball. Una destinada a renovar i redistribuir les instal·lacions i l'altra basada en la compra agregada d'energia que Factor Energia ha realitzat a través del Consell Comarcal del Maresme. A partir d'ara, la il·luminació serà a doble nivell, és a dir, que a partir de la una de la matinada, la llum baixarà la seva intensitat fins la meitat. També canviarà la distribució física, que serà unilateral i hi ha una distància superior entre fanals. Les làmpades de vapor de mercuri seran substituïdes per unes d'altres de baixa contaminació lumínica. No es tracta de LEDs perquè la seva instal·lació suposaria una despesa més elevada. El primer tinent d'alcalde, Enric Nolis, ens dona alguns detalls d'aquest canvi de làmpades. Incorporen mecanismes que ens permeten regular millor la, el funcionament de les llums i, per altra part, la, les lámpades són de les ceràmics. Aquests llunyors ceràmics baixen el consum al voltant d'un 50% de les que viuen anteriorment, quedant de la tecnologia anterior, lamentablement de vapor la de Merculli. L'ús eficient de l'energia i un estalvi que no afecti els serveis municipals és una de les fites marcades en el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses, conegut com el PAES. En aquest sentit es pretén una reducció del 20% d'emissions de CO2 abans del 2020. Les proves de selectivitat continuen aquest dijous pels 26.000 alumnes catalans que s'examinen enguany. Avui és el torn d'Història o Història de la Filosofia i tres assignatures de modalitat. Aquest dimecres, d'altra banda, els estudiants es van examinar de les assignatures de Llengua i Literatura Catalanes, Llengua Castellana i Literatura i Llengua Estrangera. De l'Institut de, de Montgat realitza les proves un total de 25 alumnes. El director del centre, Josep Escaramís, explicava ahir com havia anat la primera jornada una opinió general de que ha sigut més aviat facilet. Oh, clar això no vol dir res. Un alumne pot sortir molt content, després sortir re malament o, o completament al revés. A banda de l'Institut de les Salles Joves, hi que també estudien en d'altres centres, com el Pere Vergés de Badalona, És el cas d'Elia Seguí i Irene Pérez. Totes dues coincideixen que la prova de català va ser una mica més complicada que la resta. El castellà bastant bé, era bastant fàcil... Català era una mica més difícil perquè n'hi havia bastantes preguntes que eren bastant ambigües i anglès com sempre. Per mi, fàcil. Crec que aquest any van dir seria una mica més fàcil perquè bueno, ja havien dit que ens havien canviat moltes coses i tot això i castellà ha sigut, però català era bastant més difícil. Anglès, bueno, no sé. Que el listening se sentia molt bé, el reading també era bastant fàcil i el writing també. La prova de llengua castellana i literatura va ser la primera amb leyendas de Becker, tres sombreros de copa de Miurà i especialista... En en todo de Goitisolo. Va seguir la prova de llengua catalana i literatura on podien escollir entre un comentari de text sobre la bogeria de Narcís Uller o sobre la llei d'accés a l'entorn de les persones amb discapacitats. Per últim va ser el torn de l'anglès. Les proves de selectivitat s'allargaran fins demà, on els alumnes s'examinaran de matèries de modalitat. Els estudiants afronten els exàmens aquest any amb un canvi de model que s'estructura en dues fases. La fase general, que és obligatòria i consta d'un total de 5 exàmens i la fase específica que és voluntària per l'estudiant. En la fase general, els alumnes s'examinen de les matèries comunes i s'incorpora una matèria de modalitat elegida per l'alumne. En la fase específica, els estudiants poden examinar-se d'altres assignatures de modalitat. Aquestes proves els han de permetre pujar nota. Prop de 1.600 quilos de menjar és el que ha recollit l'Institut de Talassa de Montgat a través de la campanya d'aliments que ha dut a terme aquests últims dies. Aquest dimecres s'ha portat a Creu Roja Montgat la meitat de la quantitat recollida i l'altra part s'ha destinat a la Casa Benèfica del Mas Nou a través de la Fundació Banc dels Aliments. La coordinadora d'activitats solidàries de l'Institut de Talassa de Montgat, Raquel Benguigui, considera que la campanya ha estat un èxit. Nunca en la vida, nunca ni en mis mejores sueños hubiera pensado que íbamos a recoger casi 1.600 kg es una gran satisfacción, pues porque Mongaitiana eh, tiene necesidad de, bueno, el señor Barragán, de, el presidente Cruz Roja, bueno, hizo su equipo emocionalísimo, y la casa benéfica de Magno, pues bueno, no paran de dar las gracias, porque mm, con estos alimentos que le mandamos a esta casa de Magno, eh, van a poder vivir todo el verano. Ben Guigui la col·laboració de la comunitat educativa de l'Institut de l'ASA, identitats, empreses, persones que han col·laborat a títol individual i d'altres centres educatius de Montgat i de Tiana. En aquest cas a l'Escola Lola Anglada. La campanya solidària es va posar en marxa el passat 31 de maig i estava previst que finalitzés el passat divendres 4 de juny. L'èxit de convocatòria ha fet, però, que s'allargués fins aquest dimarts, quan diverses persones i entitats encara van voler fer la seva col·laboració. Un grup d'alumnes voluntaris, de primer de batxillerat, així com professors, han estat els encarregats de recollir els aliments durant aquests dies. La campanya recollida d'aliments ha servit per tractar també la sensibilització de l'alumnat sobre la situació de la pobresa a la vora de casa nostra i és que més enllà de l'objectiu solidari la campanya també persegueix un objectiu pedagògic Aquesta iniciativa se suma a la resta d'activitats solitàries que s'han fet al llarg del curs al mateix centre com és una campanya d'ajuda als damnificats pel terratremol d'AIT o de suport a entitats que lluiten contra el càncer infantil i els malalts que tenen cardiopaties congènites En aquest sentit, la coordinadora d'activitats solitàries de l'Institut Talassa ha explicat que la voluntat del centre és continuar treballant el valor de la solidaritat amb els alumnes La informació local a Ràdio Tiana. La secció local d'Òmnium Munga Tiana, organitza aquest dijous una xerrada de debat sobre el que pot aportar internet a les entitats i associacions. La xerrada es titula Fent país a la xarxa i anirà a càrrec d'Oleguer Serra d'Òmnium Cultural que farà un repàs de l'ús que fa l'entitat de la xarxa i de Roger Buch, membre de la Fundació Per a Terrés i responsable de la coordinació de xarxanet.org. Buch es posarà quin és el profit que pot treure l'associacionisme i el voluntariat d'aquest web així com de les xarxes socials. És important que cada entitat vagi fent doncs, aquest, aquest petit esforç no? d'anar veient de tot el que hi ha a què s'hi pot dedicar. Perquè algunes d'aquestes eines que són molt fàcils de fer servir i tenen un rendiment molt gran. Però clar, les hem de fer servir si tenen sentit. Es tracta de veure quines d'aquestes noves eines podem fer servir i quines el cost de fer-la servir és petit i el benefici de fer-la servir és molt alt. Xarxanet.org va ser impulsat l'any 2003 pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Els objectius principals són difondre les activitats de les entitats catalanes de tots els sectors associatius, ser un punt de trobada i generació de xarxa entre associacions i voluntaris, tot aprofitant diferents plataformes i xarxes socials. A més, també vol facilitar l'accés a informacions i serveis d'interès i crear un espai de reflexió, opinió i debat. Aquest acte servirà per parlar d'aquest web, però també d'altres possibilitats que ofereix internet a les entitats per donar un impuls a la seva tasca i fer-la més eficient, amb especial atenció a les xarxes socials. La xarrada de debat, que té lloc aquest dijous a la sala Pau Casals, a la Biblioteca Tirant lo Blanc de Mungat, servirà també per presentar la secció local d'Òmnium Mungat Tian en el nostre municipi veí. Començarà a partir de les 8 del vespre. En acabar la presentació es donarà el tret de sortida a un col·loqui participatiu en el qual els assistents podran debatre sobre els temes exposats.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 Joan Armengol. Joan Armengol va néixer a Sabadell l'any 1949. Parlar d'en Juanito, com l'anomenaven els més propers, és parlar indiscutiblement de circ. La seva incursió en aquest món el va portar a fundar la companyia Comedians. Més enllà dels escenaris, però, amb els seus integrants, també hi va compartir casa i vida, i fins i tot va crear i conduir el programa televisiu infantil Terra d'Escudella. La seva experiència en el món del circ també el va portar a treballar amb Tortell Poltrona, Pallassos Sense Fronteres, i va donar classes a l'Institut del Teatre i a l'Escola de Circ Rogelio Ribel, que també va dirigir. L'any 1977 va obrir nova etapa, deixant de banda comedians i posant en marxa el grup La Tràgica. Amb ell va arribar Tiana i prenent el nom de la masia on es van instal·lar, van esdevenir Camboté, que avui mantenen en vida els Demortimers, entre els quals es troba Lluc Armengol, el seu fill. Ell recorda l'impuls que el seu parà va donar a la vida cultural del poble. Alhora més enllà de l'àmbit professional, també en destaca la seva vessant més humana amb el col·lectiu del circ i amb els seus contemporanis tianencs. Per tot això, sense cap mena de dubte, Lucar Mangol veu en el seu parà el seu exemple a seguir. A nivell personal i a nivell artístic és un reflex on mirar-se o mirar-se perquè és una persona superintegra Mai va renunciar als seus ideals, ni creatius, ni personals, ni per vendre's al mercat, ni per, ni per quedar més bé amb els altres. Sempre veia i feia el que pensava i el que creia més just, cosa que poca gent pot dir-ho. Joan Armengol va morir l'any 2004, però la seva empremta continua més present que mai a través de l'1, 3 del Pallasso. I és que, com recorda el seu fill, el festival de circ va néixer ara fa 5 anys a oda d'homenatge del mestre Tianenc de les Riallles i l'èxit de convocatòria ha fet que continuïn endavant un any més. Pròximament, un parc del camí del mig de l'illa lluirà el nom de Joan Armengol. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia. Els han acompanyat el control tècnic Marc Eugé i Raül Heredia i a la redacció Marc Ostrell i qui us parla, la Lleguaió. Poden seguir informats escoltant els butlletins horaris d'aquesta emissora.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 Què cal tenir en compte a l'hora de comprar és el títol de la xerrada que acull aquest dijous la Biblioteca Can Baratau en el marc de la Setmana del Consum que organitza l'Ajuntament de Tiana. I per conèixer més detalls tenim a l'altra banda del telèfon a l'encarregada de la xerrada, Maria Jesús Cayuela, tècnica en consum i col·laboradora del Servei de Consum de la Diputació de Barcelona. Bon dia, Maria Jesús. Hola, molt bon dia. Doncs Què és el que es vol posar sobre la taula en aquesta xerrada? Bé, doncs, unes, unes quantes normes, uns quants consells, perquè a l'hora de comprar, de vegades, no tenim en compte moltes coses, d'aquí el títol, no? Mm. Eh, doncs des de quan anem a comprar, eh, a on anem, què necessitem, què hem de mirar, etcètera. Eh, aquest seria el resum de la xerrada, no? Si vols, eh, doncs t'explico més o menys els, els punts que tocarem. Doncs sí, fem una avançada. Sí, mira, el primer que nosaltres sempre aconsellem és que,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 és és a vo a on hem d'anar comprar. Evidentment, nosaltres ni, ni jo crec ningú, estem preparats per dir vagi a comprar tal espliment. Aquesta seria la gran solució. No? Però sí que podem donar quatre pautes per saber a on hem d'anar a comprar. Doncs pues bé, jo diria que el principal, principal motiu que, que ens fa anar un lloc o un altre és la millor relació qualitat-preu. Allà on ens donguin la mateixa cosa, la mateixa qualitat per un millor preu seria a on nosaltres hauríem d'anar a comprar. És exigir aquests, els establiments en funció d'allò que ens reserveixin és doncs quatre normes. per exemple, si és un, és un lloc amb on es ven alimentació doncs una, que sigui gènicament correcta, que el personal vaginet si que és un lloc on ens, ens ofereixen un altre tipus de productes, doncs, a lo millor tenir una persona que ens expliqui molt bé eh, com utilitzar-lo, etc. etc. També ens plantegem mmm, quan anar a comprar. Doncs bé, la, la resposta és gairebé de lògica, no? pues si podem, en hores que no hi hagi aglomeracions, etc. Si vols, continuo o em vols anar preguntant. Sí, si sí, sí, podem, sí, podem vale. avançar una miqueta als punts. Uh, si et sembla, fem un sí? a veure, podem avançar els punts, però mm. fem una aturada perquè aquí se'ns ha Clar. presentat, a arran doncs, els que ens has explicat que es tractaran, mm. algunes reflexions interessants. Això, uh, parlàvem d'aquestes compres irreflexives. Mm. No mm. sé si el, la qüestió de la crisi econòmica uh, podríem dir que ha frenat en part aquestes fem. compres per impuls, que ens ho mirem més a l'hora de comprar. Sí, jo diria que sí, no només ha frenat, sinó que ha canviat els nostres hàbits de consum a millor eh? és a dir, mirem més abans de comprar procurem anar a supplements on tenen el mateix pel millor preu, és a dir, ens molestem més entre cometes a trobar allò que ens ofereixen igual a millor preu, quan abans, doncs mira Um, si em permets l'expressió anàvem tirant de beta i ja està bé i ho comprem i si necessitem 3 n'agafem quatre i ara pues, pues, pues, degut a això que moltes cases hi ha algun aturat o tothom està aturat o, o els ingressos van minvant doncs sí que és veritat que aquesta petita reflexió van estar comprant comprensa l'estem fent tots. Podríem dir que la crisi econòmica està fent malauradament o mm. vaja, o no, sí. no sé si atrevir-me a dir positivament però una pedagogia del consum no, en aquest Sí, una mica ens està educant i el que seria desitjable és que un cop passada la crisi, que d'altra banda esperem que sigui el més aviat possible, doncs que aquests hàbits eh, perdurin, que no tornem una altra vegada a l'usar i tirar i a comprar coses que no necessitem. Una altra de les qüestions interessants a les quals feies referència és el tema d'anar a comprar en els llocs on ens ofereixin la millor relació qualitat-preu. Això sovint no passa, no? perquè hi ha moltes persones doncs, que opten per la comoditat d'anar a les grans mm. superfícies allà on tenim tot a l'abast i obren doncs, en hores que potser a l'hora d'acompaginar-nos amb la feina doncs, ens és més còmode. Com podem pal·liar això? Bé, bueno, pues molestant-nos, o sigui eh, jo t'ho dic així d'enllenament, de és a dir, és molt més còmode com tu apuntaves, d'anar en una gran superfície un clic carret i anar cap a casa i no mirar si realment n'estem pagant més o si allò que hem agafat que hem comprat realment la qualitat que esperàvem o és molestar-nos i dir bé, això jo vaig aquí a comprar-ho això veig que allà ho tenen a millor preu etc. També és veritat que moltes vegades no tenim temps és a dir, depenent dels nostres horaris de feina o de les nostres obligacions, doncs millor sí que no tenim altre remei que fer-ho així o també com tu apuntaves perquè aquestes grans superfícies tenen uns horaris molt més extensos, però, però sí que hi ha molta gent que, bueno, que ho podria fer, no? Doncs pues que està a casa sobretot ara els aturats, i que podrien, pues, abans de comprar, anar a dos o tres llocs i quedar-se on li ofereixen el millor. I això, pues, per comoditat, no es fa. Ens deies que encara hi ha més punts en aquesta xerrada. quin són? Desgranem-los una mica. Sí. Mira, doncs, eh, aprendre molt a llegir les etiquetes. Les etiquetes ens donen molta informació, eh? des de què estem comprant, de bon bé, eh, per exemple, amb els temes de, dels animals, com han estat criats, amb el tema de l'agricultura, si és una agricultura ecològica o no, és a dir hem d'aprendre a llegir les etiquetes, a fer-ho sense presses, a llegir com si fossin els contractes la lletra petita de les etiquetes, a bon dia pues, els additius, els colorants. és a dir, ens expliquen moltes coses a l'origen de la fruita, a l'origen del peix. No és, el, no, és el, no és igual comprar un peix de piscifactoria, que un, que un, peix sal, un peix salvatge i tot això les etiquetes, de les caixes de peix d'on bon ens el serveixen, de les peixeteries en aquest cas, doncs ens, ens ho hauria de dir i si no ho diu hauríem d'exigir que ens ho digués. És a dir, saber que ara la legislació obliga al comerciant a donar-nos a través de les etiquetes, ja sigui individuals a cada pot, a cada envàs, o en general a cada caixa parlant de fruita, o parlant de carn, o parlant de peix, de on prové, quina categoria és, etc etc. I això sí que ens hem d'acostumar a llegir-ho molt bé. També comprar productes de temporada, nos ho recomanem, perquè bueno, són els que estan en saó, són els que no han fet quilòmetres i quilòmetres per arribar a la nostra taula. Estem acostumats ara a menjar cideres per Nadal. Home, Home el prou d'aquestes cideres i el gust eh, no és el mateix. Per tant, per Nadal bueno, tindrem taronges i tindrem, tindrem altres, suïts, altres altres suites doncs, que, que no hagin gustat tant ja des del punt de vista de transport, que també incideix en el tema ecològic, perquè... ...litres i litres de carburants perquè arriben a la nostra taula... ...en unes condicions que no són les òptimes... Doncs ...parlant de les sideres de la sideres del mes de maig o juny, no? Sí. No, no té el mateix gust ni, ni, ni, ni, ni l'han agafat verd perquè arribi... arribi ...en bones condicions, bé, bueno, tot això que ja sabem, no? Ens hem acostumat a tenir fruites, entre cometes, exòtiques... ...durant tot l'any, eh? exòtiques des del punt de vista... de ...que no són de temporada i bé eh, haurien de tornar pues, això, quan hi ha taronges menja taronges i quan és el temps dels nespres menjar els nespres i, i anar com feien els nostres avis, s'està tornant eh, això sí, sí, sí. sí, sí. Suposo doncs, que tots aquests punts que ens has comentat uh -huh. i que es tractaran en aquesta xerrada uh -huh. els podem englobar en un mateix terme que ens estem familiaritzant molt últimament amb ell que és aquest de consum responsable no? Sí, evidentment, sí, sí, sí. el consum responsable comença des de, de l'alimentació fins a les coses més cares que puguem comprar. Doncs pues mira, diria, per exemple, un cotxe, doncs un consum responsable seria comprar un cotxe eh, que tingués el, el, la, me, la menor despesa de carburant possible. Això seria un consum responsable. Eh? Uh -huh. si m'ho permet per, per, bueno, per animar la gent que vingui només et dic dos punts més que tocarem que considero interessants com, seria que sí. com pagar, targetes o no els màrquetings, explicarem molt bé i amb molta puntualitat quins són els truquillos que tenen cada supliment perquè nosaltres eh, incidim en, en comprar aquell producte i després també els drets que tenim per fer canvis, per fer devolucions les garanties que ens han de donar altres compres especials, com les rebaixes, les compres a distància, és a dir, tocarem una miqueta en general tot com diu la, el títol de la conferència, que cal tenir en compte a l'hora de comprar. Eh? Hi ha molt desconeixement en aquest sentit per part de la població? Bé, bueno, jo crec que... No, no, segurament de les coses que explicarem la gent en sap algunes, però jo tinc esperança i sempre la meva esperança és que surten amb un bagatge que no tenien i, i d'això es tracta. No? A través de Diputació i Ajuntament estem fent aquestes xerrades per educar, entre cometes, amb els temes de consum a la població. I bé, bueno, espero que, que sigui útil dir-li sí, que la gent marxi amb més coneixements dels que teníem. Doncs aquells interessats ja ho saben. Aquest vespre, a partir de les 7, la Biblioteca Can Baratau acull una xerrada que porta per títol que cal tenir compte a l'hora de comprar. Nosaltres hem volgut parlar precisament amb l'encarregada d'aquesta xerrada, Maria Jesús Cayuela. Moltes gràcies per atendre'ns. A vosaltres, encantada. Adéu-siau, fins i tot una altra. Bon dia. Adeu, adéu, adéu.